Розділ 21. Внизу на безводній, висушеній сонцем планеті Какрафун, посеред простору і пустелі, працівники сцени випробовували системи звуковідтворення. Тобто у пустелі перебували системи звуковідтворення, а не самі працівники сцени. Вони знайшли прихисток на борту безпечного велетенського контрольного корабля, небезпечної зони, який кружляв навколо планети на висоті 400 миль і керували випробуваннями звіттіля. Коли звук вмикали на повну потужність, у радіусі 5 миль навколо велетенських, укопаних у землю гучномовців, не вижила би жодна жива душа. Якщо б у 5 зоні опинився Артур Дент, то перед кінцем у нього б промайнула думка – що нагромадження апаратури для звуку відтворення і розмірами і обрисами нагадує Манхеттен. Безліч нейтронних багатофазових гучномовців здіймалися повторними вежами над горизонтом. У їхній тіні ховалися плутонієві реактори і сейсмічні підсилювачі, глибоко внизу, сховані у бетонних бункерах. Містилися інструменти, якими музиканти керували за допомогою дистанційного управління. Масивна фотонна агітара, басовий детонатор і гіпервибуховий комплекс ударних інструментів. То мав бути дуже гучний концерт. На борту гігантського контрольного корабля панувала безлад і біганина. Прибув хот-блек-дезіато на своєму кораблі-лімузині, який видавався не більшим запуголовка поруч із контрольним кораблем. Непорушного без ознак життя джентльмена привезли високими з аркоподібною стелою коридорами до медіума, який інтерпретуватиме психічні імпульси музиканта для клавіатури агітари. Прибули також лікар, логік і Океанолог. Їм заплатили неймовірну суму грошей за те, щоб вони прилетіли сюди з Максі Мегалона і спробували порозумітися з солістом групи, який зачинився у ванні з пляшечкою пігулок і відмовлявся вийти, доки йому переконливо не доведуть, що він не риба. Басист був зайнятий тим, що розстрілював з кулемета стіни своєї спальні, а барабанщика взагалі ніхто на борту не бачив. У результаті поспішних пошуків виявилося, що він, начебто є не про нього мова, на відстані ста світлових років стоїть собі на пляжі Сантрагіноса-5, де, як він стверджував, уже півгодини почуває себе щасливим і знайшов маленький камінчик, з яким буде дружити. Менеджерові групи відлягло від серця, і він полегшено зітхнув. Це означало що сімнадцятий раз поспіль за час виступів на ударних інструментах гратиме робот, і тому партія мідних трілок прозвучить вчасно. Субефірний простір аж гудів від переговорів між техніками сцени, що випробовували канали гучномовців, і саме ці звуки лунали на борту чорного корабля. Його приголомшені пасажири лежали під задньою стіною кабіни і вслухалися в голоси, які звучали з гучномовців монітора. «Чудово! Дев'ятий канал вимкнено, сказав голос. «Перевірка п'ятнадцятого каналу!» Кабіну корабля знову вщерть наповнило громоподібне торохтіння. «Канал п'ятнадцяти у порядку!» – відповів інший голос. Втрутився третій голос. «Чорний демонстраційний корабель зайняв вихідну позицію», – сказав він. «І виглядає він непогано. Уявляю собі, як красиво він занурюватиметься у сонце. Комп'ютер сени на зв'язку!» – обізвався голос комп'ютера. «На зв'язку!» – сказав він. «Візьми чорний корабель під свій контроль!» «Для чорного корабля запрограмована траєкторія на резервному комп'ютері. Перевірка двадцятого каналу». Зафот підгубився на ноги, кинувся через кабіну і встиг вимкнути частоти на субефірному приймачі, перш ніж по них вдарив наступний головодробильний грім. Він стояв біля панелі і тремтів усім тілом, що означає... Тихим наляканим голосом запитала Тріліан. «Занурюватися в сонце?» «Це означає», – підказав Марвін, «що цей корабель повинен упасти на сонце. Сонце падати. Це ж так просто зрозуміти. А на що ви сподівалися, коли викрадали демонстраційний корабель «Хот Блека Дезіато»? «Звідкиля ти знаєш?» Запитав Зафот Тоном, від якого би перемерзли і снігові ящерки з веги, що це демонстраційний корабель «Хот Блека Дезіато». «Дуже просто», – відповів Марвін. «Це ж я ставив його на стоянку». «То чому ти нічого нам не сказав?» «Ви ж говорили, що вам потрібні пригоди і розваги». «І карколомні витівки. Це жахливо», – зовсім без потреби, – сказав Артур посеред тиші, яка запанувала в кабіні. «То ж то й воно, я ж вам говорив», – підтвердив Марвін. На іншій частоті субефірний приймач вловив радіопередачу, і вона залунала в кабіні. «Сьогодні пополудні якраз дуже хороша погода для концерту». «Я стою перед сценою», – збрехав репортер. «Посеред пустелі, і тільки завдяки гіпербіноптичним окулярам, можу ухопити поглядом велетенську аж до небокраю аудиторію, яка зібралася навколо сцени. Позаду мене купи гучномовців височіють, наче справжні скелі, а вгорі сяє сонце і навіть не підозрює» що незабаром впаде на нього. Екологічне лобі добре знає, що повинно впасти на сонце. І ці люди твердять, що концерт викличе землетруси, припливи, урагани, завдасть непоправної шкоди атмосфері і усе таке інше, про що зазвичай розводяться екологи. Але щойно я отримав повідомлення, що представник небезпечної зони зустрівся з екологами за обідом і усіх їх постріляв. Отож, уже ніщо не завадить, Зафод вимкнув примачі. Він повернувся до Форда. Знаєш, що я думаю? запитав він. Гадаю, так, відповів Форд. То скажи мені, що, по твоєму, я думаю. По твоєму, ти думаєш, що пора забиратися з цього корабля. Здається, ти маєш рацію, сказав Зафот. «Здається мені, що і ти маєш рацію», – сказав Форд. «Але як?» – запитав Артур. Мовчи, наказали Форт і Зафот в один голос. «Не заважай нам думати!» «О такої!» – сказав Артур. «Значить, ми таки загинемо!» «Краще б тобі не згадувати про смерть!» – сказав Форд. «Зараз варто було би пригадати ті гіпотези». Які Форд сформулював після першої ж зустрічі з людськими істотами, щоб якось пояснити їхню дивну звичку, постійно повторювати найочевидніші речі? Скажімо, сьогодні хороша погода, або ти дуже виріс, або її оце Артурове. Он воно як значить, ми таки загинемо. Його перша гіпотеза полягала у тому що коли б людські істоти припинили свої вправи для губів, то в них позаростали б роти. Згодом, через кілька місяців спостережень, у нього з'явилася ще одна гіпотеза, яка виглядала так. Якщо люди відмовляються від вправ для губів, то почнуть працювати їхні мізки. А насправді оця друга теорія майже певно стосується народу Белісаребонів, які населяють планету Какрафун колись Белісеребони викликали у навколишніх племен обурення і побоювання, оскільки ті були одними з найосвіченіших і найдосконаліших, і головне наймиролюбніших цивілізацій галактики. За таку поведінку, яка вважалася зрозумілою і небезпечною, галактичний трибунал покарав їх найжорстокішою з усіх соціальних хвороб телепатією. У результаті для того, щоб не передавати у себе без винятку, що спадає їм на думку у радіусі п'яти миль, їм доводиться дуже голосно і невпинно розбалакувати про погоду, про свої болячки, про матч, який відбудеться сьогодні, про те, якою галасливою планетою несподівано став Какрафун. Ще одним способом ізолювати свою свідомість було влаштування концертів небезпечної зони передбачалося, що корабель почне свій рух у напрямку до сонця ще до початку концерту з тим, щоб досягти його поверхні за 6 хвилин і 37 секунд до кульмінаційного моменту певної пісні, щоб світло сонячного спалуху встигло долетіти до Какрафуна. Коли форт-префект закінчив розвідку в інших приміщеннях корабля, той вже кілька хвилин рухався у напрямку сонця. Форт влетів до кабіни. З оглядових екранів на них дивилося загрозливо велике сонце Какрафуна, його сліпучо-біле пекло розплавлених ядер водню було все ближче і ближче, а корабель нестримно рухався вперед, незважаючи на зусилля Зафода, який гепав і гримав рукою по панелі управління. На обличчях Артура і Тріллян З'явився непорушний вираз. Так виглядають зайці на нічній дорозі, коли вважають, що найкраще силою свого погляду примусити відвернути в бік вогні автомобільних фар. До нього повернувся зафот. Його очі горіли диким вогнем. «Форда», – запитав він, – «скільки аварійних капсул на борту?» «Жодної», – відповів Форд. Зафуд пробурмотів щось собі підніс. Ти порахував, як слід? заволав він. Двічі, відповів Форт. Тобі вдалося зв'язатися з техніками сцени по радіо? А як же? розлючено сказав Зафуд. Я сказав їм, що на борту купа людей, а вони попросили переказати усім привіт. Форт витріщив на нього очі. Ти не сказав їм, хто ти такий? Ще пак а вони відповіли, що для них це велика честь. «Ну і ще щось там про рахунок у ресторані і про те, кому я доручу простежити за виконанням моєї духівниці». Форд грубо відштовхнув Артура від панелі управління. «Невже тут нічого не працює?» – люто вигукнув він. «Усе заблоковано. Зламай автопілот. Спершу знайди його. Ніяких контактів». На хвилю зависла напружена тиша. Артур безцільно походжав туди-сюди біля задньої стіни кабіни. Несподівано, він застиг на місці. «До речі», – сказав він, – «що таке телепортація?» Минула ще одна хвиля. Поволі усі повернулися у його бік. «Можливо, я невчасно про це запитую», – сказав Артур. «Я просто згадав, що якось чув від вас це слово, і кажу про це тому, що...» «Де?» – спокійним тоном сказав форт-префект. «Де ти побачив це слово?» «Ну, ось же воно», – відповів Артур, вказуючи рукою на пульт управління у задній частині кабіни. «Ось тут під словом «аварійна», над словом «система», поруч зі словами «не працює». Що тут учинилося? Але попри галас і шум, тільки форт-префект здогадався кинутися через усю кабіну до маленького чорного пульта, на який показував Артур, і кілька разів натиснув на єдину, яка виявилася на пульті, маленьку чорну кнопку. Позаду пульта управління відсунулося вік панель площею приблизно шість квадратних футів, Іхнім очам відкрився відсік, що нагадував душову кімнату, якій довелося послужити ще й комірчиною для електрика. Зі стелі звисали незакріплені дроти, на долівці лежала купа нікому не потрібних деталей, а панель програмування звисала з ніжі у стіні, де її слід було надійно закріпити. Після відвідин верфії, на якій велось спорудження корабля. Молодший бухгалтер небезпечної зони домагався у бригадира будівельників, щоб той йому пояснив, якого дійка вони встановлюють особливо дорогу систему телепортації на кораблі, якому доведеться здійснити тільки одну космічну подорож, і навіть ту без команди на борту. Бригадир пояснив що система телепортації дісталася їм з 10% знижкою, а бухгалтер пояснив, що це не має ніякого значення. Бригадир у свою чергу тлумачив тому, що це найкраща, найпотужніша і найдосконаліша система телепортації, яку можна купити за гроші, а бухгалтер пояснив, що грошей на це немає. Бригадир переконував, що людям все одно треба буде заходити і виходити з корабля, на що бухгалтер відказав, що на кораблі до послуг бажаючих є чудові двері. Бригадир сказав, що бухгалтер може піти і прополоскати свої мізки, а бухгалтер попрохав бригадира не дивуватися, що зліва до його пики наближається сендвіч у вигляді кулака. Коли взаємні пояснення вичерпалися, роботу над встановленням системи телепортації припинили, що врешті-решт звелося до непримітного запису у переліку видатків загальні витрати на пояснення, який обійшовся в п'ятеро дорожче від початкової ціни системи. «От, чортові діти!» – вилиявся собі під ніс Зафот. Коли вони разом із Фордом намагалися дати лад покрученим жмутком дроту. Через якийсь час Форд попросив його відступити в бік. Він вкинув до пристрою монету і покрутив вмикачем на відвислій панелі управління. Щось хряснуло, блиснуло, і монета щезла. «Хоча б це працює», – сказав Форд. «Втім, тут бракує системи визначення напрямку телепортації». Система телепортації без такої програми визначення траєкторії може закинути нас, ну просто будь-куди. На екрані наближалося велетенське сонце какрафуна. Начхати, відповів зафод. Яка різниця, куди ми подамося? І крім того, сказав Форт, тут немає автоматичної системи, усі ми не можемо звідси вибратися. Хтось повинен залишитися і увімкнути цей пристрій. Роздуми довго не тривали. Сонце на екрані все збільшувалося. «Аго, Марвіне, друже!» Весело гукнув Зафот. «Як ти себе почуваєш?» «Уявіть собі, дуже погано промимрив Марвін». Трішечки згодом концерт на Какрафуній досяг непередбаченої кульмінації. Чорний корабель з єдиним понурим пасажиром на борту, згідно з графіком, упав у ядерну пічку Сонця. Масивні сонячні протуберанції простягнулися на багато мільйонів миль у безповітряному просторі, викликавши захоплення, а у кількох випадках і смертельні опіки у тих любителів покататися на сонячних хвилях, які трималися поблизу сонячної поверхні, очікуючи цього моменту. За кілька секунд до того, як світло сонячних протуберанцій досягло Какрафуна, пустеля, яка здригалася від музики, дала глибоку тріщину. Величезна, а тому й непомітна досі на приладах підземна річка вирвалася з глибин на поверхню і ще раз кілька секунд після цього затріщини у землі на сотні футів у повітря піднялися мільйони тонн кипучої лави. Одразу же стався величезної сили вибух, луна від якого оббігла усю планету. Це випорувалася річка на поверхні і глибоко в землі. Ті, хто стали свідками цієї події і залишилися живими, а їх було небагато, Божилися, що сто тисяч квадратних миль пустелі піднялися у повітря, наче млинець завтовшки в миллю перевернулися у повітрі на другий бік і знову впали на поверхню. Саме у цю мить сонячна радіація проникла через хмари випаруваної води і досягла землі. Через рік сто тисяч квадратних миль пустелі потопали у квітах. Хімічний склад атмосфери навколо планети дещо змінився. Влітку не так яскраво світило сонце, взимку не так сильно дошкуляли морози, приємний дощик випадав частіше, і поволі пустельний світ Какрафуна перетворився на райський куточок. Навіть телепатичні здібності, які прокляттям лежали на мешканцях Какрафуна, від вибуху такої сили зникли назавжди. Представник небезпечної зони, той, який перестріляв усіх екологів, як подейкували, казав, що розвага цілком вдалася. Багато людей зворушено говорили про цілющу силу музики. Кілька скептично настроєних науковців уважніше вивчили запис того, що відбулося і потім стверджували, що вони виявили слабкі залишки потужного штучно створеного поля непередбаченості, які потрапили сюди з найближчої ділянки космічного простору.